الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا الا بالله العلي القدير اللهم انت ربي لا اله الا انت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 në përjetimet tona dhe këndë vështrimet e komentit e fjales Allahu në surët u la araf edhe përjetimet tona të sodit me ajeti nëmër 9 lef, edhe me radh, insha Allahu taala duke, e lutë Allahu në gjëllë e gjëlelu që i prejneve edhe gjithë gjëmatit tonë gjitha punët edhe veprimet që i krim me që pare kabullë të i banë, insha Allahu taala së bashku me ajërimin që për e banë ummeti Muhammed Mustafa sallallahu aleshen në të dita Në ajetin numer 9, në ajetin numer 9, 9. Allahu jallaluhu pashet dje. Dallim komentin ton rreth ajeteve që kaluan në lidhje me njeriu par, e parë, krijimin e tij, manifestimin më të madh që u bë ditën e krijimit ti, të tij. Ateci patën më thon koha nuk po na premton asnjëherë më thon gjithatë atë që po e përgatitim brenda një dërësit. Sot po i shtojmë disa fjalë ato që ishin ditës së djelit edhe më radhë inderuar i gjemot a kur këndëgju gjem mirë se ditën e krijimit njëriut parë badës njërzis kishë qenë në qilë manifestim e kishën festu me laikët që i banojnë në qilë samë prej i gjibrilit e deri në fund edhe me laikët madhë vogla qka kishë krijua Allahu gjëllë në gjelalu kishën qenë të lajmëruar për manifestimin e madhë se pokrijojmë njëriun edhe do t'i vejmë emnin më njëherë dhe thët do t'i vejmë emnin më njëherë ashë mëranësise edhe neve kur në lindin të minë këtë bot dë tira e parë që nashë dë tira e parë ashtë që i baba prindi të pranonë ata me lindin për i nonës më njëherë t'i ban një zënë edhe çka t'i ban qëtër t'i vej një emë Allahu Gjelle Gjerali u ju tha gjithve se për e kryojmë njëriun edhe për i vejmë emnin sot më n Sefa ivem emnin Adem, po lajmoj Ibrahimin tjetër. Ka qend me radh, siç ju thojë me lajkeve, ka njëri që po e krijojmë na e ka emnin Adem. Kjo nuk u përdor më një herë, e silleu u përdor për emn i tjetër. A emni tjetër, a emni çetër kush do të del athu? Ai emni çetër u thakt në Kur'an i Kerim, edhe ajn suratul Baqara, fa Allahu jalla jalalu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi Nuk sa Adem pa xhelifë un posjell në tokë jo Ademin posjell në tokë një një mëkambës një një i njerëzit do ta vënë rendin në ligj për dhelas në ligj zbatuës nuk e përmëni Ademin pra emri detyrës që krijon kët botë as më maranthi për të jetën e zemrën xike fikën e tërë njoftim e kanë fjalën emë në identifikimit të të ndë, emë në i em detire së ndë e a shumë ma i marë, parase, ta kesh emë në që e kënë letrat e identifikimit të të të pësë, parase të lindësh, kur u pritë që me ardhë në këtë botë, a ke pasë emë? Po, po, ke pasë, ke pasë, që në emë në ke pasë? A ke pasë, pasë emë në njeri, po bërë në njeri në familje, pra fjala njeri, A shumë ma i malë, emni njeri, a shumë ma i malë të emni në qitë verë. Ki që na, çka ashki, çka e vejmë na, qka është ki, qka përfashtë të emni që na njëshbi me ta njeri qëtërin? Ki në është gjëmotë i jam nderuar, në umri i kërët tanë. Në umri i kërët tanë. Këta me një defekt të malë, apo të vogëlë në rrugë, të pikë prej branikut, të pikë prej kërët. Që të thotë? e hubë shi e në njerit mo para emnin tanë nuk dojnë me ni njerëzit vella nuk dojnë me ni nëse jetë defekt zi nëse shkakton defekte në shoqëri e pra na cëllin emën mundohemi me rrujt në këtë botë dheri sa të jemi a emnin tonë a emnin njeri na jemi të munduar dhe mundohemi që të arrujmë të autoritetin asaj që në janë e kemi emnin njeri me ta jemi dalu qëta kam përson halafko për dalë pak të evropianët se sëmëzijët pa prejekte ato. I kam lakmi fort në sojza. Sa lopë edhe sa qenë në Evropë e bajnë e mënë e njerëzve. Temë në qeni që e ka në keraj që e badaj, a i emancipu me atje. 90% të qenëve bajnë e bajnë e, e, e insanëve a 90% lopët lopë e mënë e grave. Këto është realitetë e tash pra e pat me këtë emnin e pat me këtë emnin qka përboj po njërzit në bot me këtë të më falni një majmuni në kopsin zologjik në, në shkop 30 vet ka jetu emnin së ule e ka pas ajte tash pra qka është kje emni pra Ama, e ka pas dhe njëher e emni njëri as njëherë as njëherë fare kjo së mund dhe të me ndod njërëzit i kanë thonë në mëndë njërit po kur si kanë thonë njëri Allahu qëllë në zhelalu, nuk përket, qëkoj ka ona, qëtër kuriste fjale e krimit, ademit me lajkeve tha, po e selim në tokë njeri unë ligjë dhënës, a i që ligjin tonë do të azbaton, e në në vazifë e tha, khalife, më kam bësë pasjelim të tokë, a sa shkjo ditë bajramja, e pra dhe një pitja kam, nëse sot muslimanet banë të menqër, që ato një miljardë e 750 milion shka janë, edhe më një herë banë të menqër, Dolmo khalife fodoj pe votojn pilonin dillën qi po vjen. Edhe lajmrohet do lajmin se muslimanët po vën të parin dhe udhëhets 1 miliard e 700 milion musliman. Asis kjo dit festimi për ne ato. A nuk do ta besoishin këta musliman ata? Ai çifër passon tani pasaj 1 miliard e 750 milion, ai sa ka fjalën e rën. Sa fjalë ative në rën. Heq e këta se sa? Çka po bvojm ne me fjal tek të timetonve, sicilli ka, ka ka 50 vjet po do me ulhëç edhe po do me ard fjala ran. Mi pa fjala pesh. E paradive çka po ndon pra? Po ndon këtu, Shtetat e Bashkuara të Amerikës, 50 80 shtete edhe 1. 50 plus 1. Ndalitet politikisht e thonë misiones si janë politikanz du me hiati Parisës edhe e kanë pa si Munaj i thoinë te tokë. 1 plus 50 Nëse e ke kuptu, e ke suptu, nëse e ke kuptu Nëse e ke kuptu, nëse e ke kuptu, në vetë për jo është A shka a pjo 1 plus 50 1 plus 50 Edhe për ju ven fjale aran, për ju ka fjale apesh Parasimet muslimanve pëndod Bashkimi evropian Parasimet muslimanve pëndod Shkatrimi muslimanve Shtetit islam, parasimet muslimanve pëndod Për, për shka këse unë jam bo aqivarë Fërpër për thamë Ma mirë dëma qini shpijes teme Se me odheq ketë katunin mar Ma mirë unë qatë shpijen teme për e kshiri Se ketë katunin të ta odheq Unë qizduhet jo, Ma mirë ashtë unë me odheq ketë katunin qizduhet Se shpijen teme me odheq Ma mirë ashtë Kështu kush me ndon Me ndonë drejt Kështu kush me ndonë me ndonë drejt E qaj i pari që jodheq muslimanës që se ka em nëjt E ka em një në khalife Kush shpijt prakoj kemi nga papstin doh Ado Ngurbeska jini këtu në xhamistë, automjetin ti doj papap pa, papap, ti saji thojin pap. Vakoj kimi na spartin. Na kemi spart. Na kemi xhalifa, por ti tin kemi kontribuar ndër për mosme pas. Kemi dhën kontributin ton për mosme pas. Jan shumë i vëdihshëm se politikanët e kombit shqiptar se dojnë këtë derthin e Zotit në këtë fjalë që po flonin. Se kanë merak, nuk e pranojnë. S'i pranojnë Coca. Se na e i kandoj mbi 1000 Asdis akon për rrënimin e xilafatit të fundit, të xhalifës fundit, Sultan Abdul Hamid II. Kim kujt na çaj kimi bash sultanit, na aknoim Radikën, na aknoim çaj kimi Baradin Pashës, edhe krenohemi me ta. Këto aknoin edhe prej të Aramavës e Tanenës. Këta aknoin, dhe më vonë këtu bashkohemi me ta. Se kontribuum bashko për rrënimin tash timas 70 viteve pyetimi ku e kemi? A dy ku e kemi? Atje ku e kemi vrarë me pushtkë dhe e kemi borros. A tje kemi A tje kemi vra me pushke Dhe kemi vëros Edhe krenohem e që ja kemi bo me ta Që ja kemi bo ashtu Allahu dhelle zelaluhu ta Wa idhkala rabbuka lil malaika Inni ja'ilun Pil ardi khalifa Eta është Përkë thajmë pra Të ajo që kemi vendosë sot thon. me thonë Me shëjtonin dje Ipan punë se si ishin Dheri të për zonja Dhe largimi ti Pre i janeti Mirë po Allahu dhelle zelaluhu ma si përzan ata prej gjenneti i fatati i shko atë të të në lish pra me jetu dhe rinë fund po la u gujen në hum e gjemain kam i të raltu të gjith po illa i bada kam i në hum u lëmukhlasin të vërtev vës kam shka ju baj edhe kjo e vërtev po e ta shetoni jash pra ku shka madhë në gjennet mrejna Allahu Jelle Jelaluhu vazhdo në më jeti nëmër 9 sobit fa wa ya adam uskun anta wa zawgjuka lë gjennah fa ya adam Ti edhe gruja a jote, banonin gjennet. Fa ti edhe gruja a jote, nuk tha gruja a jote edhe ti. Përse për anë i shka, për shka ka dalin. E në dëgjoni atë që i foli nga përbiseda dhe nga për trijeza dhe në televizor, zonja dhe zotrinj. Jo, zotrinj dhe zonja. Pa i në nëshmu zonja të fare. Pa këto kur kan kur kan kur janë modernizuar te përse sa duhet me qenë njëri modern zonja dhe zotrin. Zotrin dhe zonja, Allahu xhellahu zelaluhu thaan Kur'an, "Ar-rijalu al qawamuna ala an-nisaa". Burra duhet të kanë forcë grat, grat duhet të jenë në duhet të jenë në nënëse të ato burrave. Hija me mirë që hi në rri grat në heri, as burri as ai. Zonja dhe zotrin. A, a, a, a sirjet për ushtar kuj a zonja dhe a zëtrive për me dalën front me mbrojt kufinin a zonja të zëtrit me thigur me qitë ki a zonja të zëtrit të madeni me mëzir 780 metre që mirë a generuar gëbit a zonja të zëtrit a roplonat me mëzitën e me bombardu pilota bombardimi me 95,5% a zonja të zëtrit imam gjaminës me a falë gjumon a zotriju a zonja e zonit me therë a zonja a zotriju Zotriju E dhënja kumet, pro A tjekë e ka vendin Të edukimi i fmive Të rritja e fmive Të pastrimi i shtëpijet Të motra medicinale Të pritja e fmiut lindi kur t'linde A gjete shkolla ku ashtë para te Të punët që ka i meritone dhe i takojnë a thaj I dajtën drejtat me grot Edhe than Se gruës ju dham të drejtat Kështu than E që unë me shkrinjë hekër Dimi i gradën dhe ti kuash për me barabartë e, barabart e që unë me shkri hekrë. Jo, ajo s'ash me shkri hekrë, ajo nash me shkri t'linë. Me shkri t'linë për mi për tërë e me ta pregatit drejken. Ajo, kur, si t'dush drejta t'mi pas barabarta me te, kur t'shkri si hekrë, ajo t'linin du t'me shkri me ta pregatit gjellen, i ka drejta t'me ti e barabarta. T'linin. Të edhe ata të, të rindrek, ma zbite ajo zonja në islam, ve një drandafil në vesh 5-10 kilogram. Zguzon kur kush me preka të jasë erë me morë. Përvesën një njëri. Përvesën një njëri. Ka janë zonja në islam. Ama zotrit kush janë. Zotrit janë që u dheheshin administratën. Zotrit janë që u dheheshin ushtrinë dhe policitë. Zotrit janë që u dheheshin fabrikat e organizatët Ato punojnë punterana, shkrinë dhe mbrojnë larmatur, ato ndërtojnë binajat 100 kat në këtë botë edhe rrinë mas topit. Rrinë mas topit edhe vozin tin trekën, vozin avionin edhe nën shkruajnë me dorën e gjatë. Këto janë zotrit. Allahu xhallaluhu tha: "Ya ja Adam, o tibur, uskun anta rin jannat, banan jannati edhe gruaja jote." Jo gruaja jote o ti, sa ti zonjë, hac për para, ti benazir buto, hac për para të neven Ali Buta mas tie. Jo nuk thaj kështu. Tha jotha, mal sfari Ali Buta e pastaj ben Azir Buta. Jo, jo, jo kështu. Normal sfari ar, ar bakoni do të mhitën e tantocileri ma von. Pak ma von e ka. Ma von e ka kon. Këto shkojnë punën, zotërinë në fillim. Burre vegruja janë fiti të digista. Të lë hapit divar, të lë dot me çen burri të lë gruaja. Tja i manal çka shas është burri, ajma poshta gruja, këta me bojnë me indrishu delë shumëtimi madhë, pa shka gruja, kër e qëllë gojen me folë para burit, bojnë një shumëtim shumë i shumë madhë me zlisë. Sa pdojë ajme folë rriti së zdi, ajo po di. Ajo po di shumë, ajo. Ajo a mirë me dit, ajo a mirë me dit, pa dhe kur din, kur rinë nën hijen e burit, e banë edhe ma mirë anën edukative, së si kur shka ja ka para pa islami. Tha e Adem, tje dhe gruja jote, banunin gjennet. Miru bo, që në gjennet u kri. Jo, thë, nuk do të maron. Këtu do të fillon problemi maj madhë që ka ngell njërë dhijan ten. Këtu do të fillon? Shejtoni, a i cili ishte jashtë mo, a mëndon të të aja haroja ta? Mëndon të të u kri, shko jashtë dhe u kri, thë jo vë Allahi, thë o zëtë, unë këtë hakë pa e marë nuk e lënë unë du me marë hake Allahu gjëllë e gjëlelu thademi të rinjën netëve që qëja jote hani qëka të duni hani qëka të duni dhe me thonë pak u finjë po shoni kutë duni ulu një kutë duni ratë lëkin e ju mirë me ashtu si qëkini ju dëshirë por na po e venë prej sotit rendin na po fillojme me vu rendin are endi ashtu në këtë botë janë punë dhe di pjesë dame vetëm në di pjesë e parë punë Pjesë e ditë mos e banë Kësua islami? Bane edhe mos e banë Falu? Mos vjerë Puno? Mos rejë Fol drejt? Mos rejë Nt... Kejtë punët në islam janë në këtë fjalit futuna Bane edhe mos e banë Pra sa, ha edhe pi Uela ta këraba ha dhihi shajara Qiket pëjmë mos e prekni, tha Jo mos e prekni, po Edhe më dëtid Fa mos u afroni Fa afer kësaj pëjmë e mos u afroni Edhi unë doja 10 dollar për i pin kursi me Kazudevër. Shumica e afive kanë dek rahmetullahi alaih, Allahu i pagu pomundin që e dhan. E kanë pas fort merak kur hipshin. A japema akon rush, akon pregël e kimi pak incërmen e ka pas gat. Kalavëshin e ka pas 3000 kg dhe një kokër tani bure. E jëmohet tonë kaj flet. Mu kanë unen af kokër tani bure kur ta kputi Allahi ma bof në sipjë Arabie. Allah Allah. In dervar jamot Të gjona, në ashtë që dojmë bilem me ju kalu këtive për s'kej, se shka kazu ajo për e ma. Po përsojmë shembol, këa mëshmësh, këa kajsi, të në shka fitove. Që përsa këtojmë napi këto, kajsi akonë, shka fitove për kësaj. Këto janë disa punë, që ma e menë për gjithë modë, që ti ma i rish ka e në gjami, janë disa punë të si lëpë janë studiu, munirë studioze, janë të bjegu këtë në gjamija mas ke pas të i fajde kur për e ative i që. Absolut s'ki pas fajde. E definicioni i këtima a ki, ilmun bihi ila e në ta wa gjahelun bihi ila e dorë. E ditës bësh djetarë se ditës jeti pa ditur. Sa gjamba i ka pas a një a zët i nujt, a në gjësatë katë akonë, e di mësë katë akonë, no, shka bënë? I ka pas di mësë katë, 700 gjamba i ka pas, mësë bën ato që janë kohë a i qenë i ative që kanë plet 309 vit a i ku që akon e i zi që bërë i më vit i më vit akon që ka u vo bon. këto gjohën a pra që far peme ke a jo a moda a vogel a pregela a kime a pakina kjo s'janë si më rënësifare një prej peme Allah o thë adhemi të më se prak ne edhe s'na intereson që ka e jo peme ne intereson që të sen e pëse pra një janë në peme më se me prek kjo është puna Do të vemë një liqën këtë botë, e ka emnin, a i ligë e ka emnin, dalini i të mirit për e ati që sa shi mirë. E nëse s'ka kufi e dhe s'ka haram, që isë dalohen ato? S'ka kufi, s'ka haram, s'ka gjazë në daliumet, që ishe ku këtojmë të mirin për e të keqit? Jo, s'ka mundë si fare, ke i tërshalanë. Kejt është e mirë, kejt, kejt s'ka s'ka e ndalu me kur gjo që e në Evropë, Evropa a qështu për qatë për ju doko njëzve Evropa e mirë o gjemati e amindershëm, se a gjë s'ka ku fi, në midis Vienës a je informum qëfar shkollë a qëllë tash pedim, ka, në gjendër të Vienës unë s'pedim këto fri që ka e në Vienës këtu në gjami në shti, sojnë palen tëllin bëcirë, ka gjemi bëcirë ka puna a bëcirë ka t Parëshka kujtojnë gjendë të tonë ki bicirë ki që isha a gjehë. Mahal, si mahal të tonë. Najmin mahal të tonë katër bicirë ka. Edhe bëllë qatë thurët jemi që si kemi vun numër një, numër dhe, numër dhe, shka për na duhet edhe, shka për na duhet kusha numër një, kusha. Katër bicirë ka e në lukri. Në qender të vjenës, shparë shkolla u hatë? Shkolla legale për mësimin e sihrën, sihrit. Sihërbazët profesional austriak, japin Shka ta mërmenja? A ke mundësi me qëllë këtë shkohën së për qanë? Unë për të kandojnë, në tharë vatë është me u botë demokratë, evropianë mu bo, a usriakë mu bo, se a gjepu bajke dhe këto, tas kilogram e peshqin gram dinamit i kje për durbet mija. Nazarë këmë të mellë. Unë për të kandojnë, këta ta bajnë, pa ta bose, no. Ama kjo ka me mdojnë kjo, kjo ka me arë, se fëjnë që shti ka dojnë, sa ta po Evropa e ka qelë ma shkollën vjenë me ka ndalash ato se qelit o, oh, i dashur o oh, i respektuar ligji i njëzve në Evropë sot kështu kullo shej in mubah kejt ash e lejuar qka ka kejt ash e lejuar s'ka të ndaluar e për çatë adhjep kejt njërzit po janë të mirë se a i shka podon me fol drejt e ka lir a i shka podon me rejt për e ka lir a i shka podon me bar han për e ka lir spija publike lir Resil dhe zellëki lir, filmat lir, çka duzban të kap kufi. Eh, mirë pra në Evropë. Jo vetëm mirë vëllajam. Edhe çka të na shmi. Edhe pse na të na mirë, se filan puna janë ndaluar. E çka kemi me qëllim pra? Te ke pemt ha, mos ha te ke pem. Gjithë lëngjet pi, mos piraki, ke mish ataj, mos ha derr, ke ke fund janë tuat, veçëllë në as haram. Çka ka për drejt fole, veç mos rrej. Kontributja është i mirë, traftia nuk banë. E mirë, më udalu i mirë i për i të keqin se ka gjehënem, që duhet me hi njëra polë, edhe ka gjehënet që duhet me hi polë a qëtërë. Që është dalën këto mësë me pasë, mësë me pasë kufinë? E për i ku ka në spilu pra prej ditës parë. Sa ha, që ka të dushë në gjehënet, këtë për e mësë e prekë. Ah, që i tonë e za, që e shonë sa e eme? Ndë gjë mirë tash. Po mësë ta kesh ndalu, Allahu abdimin për e shithaj për e përme, të ta zha i blizime me dur lirë. Shka mi bo pi për jashta? Që të i boj? Tha, shqyqoni mirë ju dipra. Për i larkë. Tha, wasu, wasa lahu ma shëjtonu. Tha i ka bo shëjtoni vësveshe. Vësveshe së di shqipë që shithojnë. Ama ju hithë pa ja o komentur shqipë e di një shka vësveshe. Anglishti thëjnë kompleks. Vësveshe, me të mundu se s'ka shqip fjol me të mundu di shka për e mrenda e me të mundu di shka për e mrenda me u bin ti se një gjo ashtë qashtu ajo në realitet sa qashtu i formon t'i bin qitë dëndësht a merë aksion me më me thonë di shka se po ajo sa qashtu ashe kunder ta e i thonë doktorit sot kështu biro, s'ki i kur gjo je i kompleksu Qësusot? kompleksit pa amit a doktorit se di ketë gun e kursi me të thonë kanë shë bo vesves a di latinisht, a di anglisht Do të kanë shë bo vëzvese, paske komplekset. Ti kur të vishtë të shpija me të thonë ka shë bo vëzvese, thuhë, he, doktori, i poshtri. Unë e vëzvesa, a të ka thonë komplekset si cilë nuajt, ka thonë i bo vëzvese, po të ka thonë që të rëgumë. I bo vëzvese. Ta fa wasë, vësë, was e lehu ma shëjton. Ta shëjtoni i ka bo ademin vëzvese. A mësë po do me pyth helbët. Qisharriti, shejtoni, pengamere në Zotët me bo dhe zvesë, e unë po të ka zëjë më njerë, halësishtë në pengamere të herë. E po qisharriti pra me bo, qishë e bonjaj? Tha, do t'i shfrizoj disa pika, disa pika, në përmet të cilën e pika të njeriut dhe përtojët, edhe dhe zvesëja kur suksis. Së dhe gjenë ato? Tha li u a ria, anë huma, se u a ti hima. Thanë këtë pëjmën që ju ndalojë Allahu gjëlle gjëlelu uhani ju Nuk e kishë për qëllim të hanë Ato si kishin ma shumë më ongër të të lejumët Po e kishë për qëllim ajo gruja Ajo zonja Ajo none e njërdhijët Kur të angate dorën me këput pak preasaj teme Ingrejën robët edhe ishplot avreti Edhe këtu filon problemi Këtu filon problemi Li ugari anë huma Së u atihima Kamë ja me kurr kurr kurr ngatën me ngatna pem, ju është flota vrati poshtë. Allahu dhe llojalliu, kush nuk e don? Ai nuk e don këta. Nëse nuk e don prapë për çdo punjë që Allahu s'e don, ai ban reagimin e vet. Mund iarë. Ai ban terbije, ai i drek vëreqjet edhe me reaksionin për me me të kinurë prapë. Ja me dënim, jam në një metodë tjetër. Wa qala Ma nëha kuma rabbu kuma antil kuma shëdhara illa antekuna me lëkejnë Tha o oh, ju dhja gjemrenda Reja për saj përmën si ju ndaloj Allahu gjellë gjelalu me hongër Nuk ju ndaloj për që tërsen Tha përve se me metë për gjithë mon këtu Me mbretnu jetë a ju edhe më smedek mo A jemi mu e tash atë gjësit e ta spjeguim E on dhe të orvatëm me spjegu sa ma qartë se kura një kërimi është mojgjizë edhe fare nuk është let me komentu një ajet po edhe ma let nuk është që si ta kuptojsh prej hojgjës që që gjë moti jam indarëshëm që farë pike përdorë shetoni që farë strategijet rëziksh me përranimin e besimit tan njëna pike avratit pika qëtër që roki aj laku i qëtër që e kapi aj për me e traftu babën e njërzis e përdori për hërshmërien e ti dhe thët dëshiren e modhe të njeriut të cilën Allahu e mjelin e ta që i tjetu e përher këtu e dhe aje që i li këtë dërë sa prej kësaj pëjmë sa nuk ju në ali për qëtër sen përveç se me ju boj juve të përherëshëm e pra, nësa hani prej kësaj do t'jenit përherëshëm që që ka njeriut qëfën këtë bot a pak me jetu dhe me shkua me jetu ga tëllën e kamerak shka tësot të ti e vetë vetë jam lenda që unë e përta bini letër, përsa përshirë kërë dili shpijami e të kundra, të ka me të zatë e taj shoqi. Shtinë gjami këto. A më në më ngonë mu, a e di shka e më do thonë të alena. Në lajmë dhe të tje e kjerët, fundin të këpust. Më së së të të kjo kanë do, kanë dhek njëzë më rapë, kanë dhek në kursi, kanë dhek në midisë gjamiës, kanë dhek shka përgjësin në kafë, A ke qef me jetu gata, gata, gata, gat, a ke qef me dek, kër i ke njënëzit e përveqara, të rrëta. Jo, nënë qënë e përveqet, ka jetu nuhi, ka vdek. Hala, ka pas qef me jetu. Me pas lorë të rishti rike. Ska problem, njëzit ka në qef me jetu gata. Ka thonë një djetarë për i djetarë dhe rahmetullaj, ta ala, ali ka vdek, shëhid. A e më në ka sejid. A i thak sënë në komentin e këti ajetit. Ta pëse njerëzit ndë gjë një mirë Pëse njerëzit sfo kanë mundësi Me realizu me pëjqit e veta Për me metë për dajma Për martohen ka i zbojnë së një të ne Aj gjali jemë Ta kish në lonë bre një Aj ta kish në lonë një Aj ta kish në lonë një Po do me e tu ndryshe Vec mujtët fizikis me metë të tu Po ka gjetë rrugë në ndryshe Në përmet ta kish në lonë një nësër Ta kish në lonë një damaz lëk ta kishë gëzuhu be që ketë fazë dhe një lëki dishë një ke gjimë të tokë edhe një vlog ato talë e adin shka vlogi e më të të gërdali bëgjami një piti në të, të qerë shka vlog di, di, di lopë kalpta edhe një vlog edhe dishë një këtozë papunu që fazë në të vetë ta kishë gëzuhu ajë ma thajë ama pun ama pun ja ama interesantë që njeri këta e kamera këta së një e kërkushë Se e kam renda Shëjtonit mu këtë dere qenit adhemi Sa prejkësa i temës që pëjunalë zoti Hani si të duni për dajma me me Ha këto E tani adhe kjo fjol nuk qon me harru Pak sa Allahu shilloj ndrisha Kjo fjol qon me harru Sa Allahu sa mosha I zgatë ndur I zgatë ndur Allahu jelle jelalu tha Alam an hakuma Antil kuma shajarah fa unë asjun dhalema juve di prej kësa i përme. Fa i tha Allahu me edheb, i tha me kulturët matë lartë, i tha me edheb matë lartë dhëtëriutë. Në gjëndetë fa, unë asjun dhalema juve prej kësa i përme i dhërënë. Jo tha, nuk i tha shko bërën që këtë. Fa, alam an hakuma antil kuma shajara, fa unë asjun dhalema juve prej kësa i përme i dhërënë. Adem Aleyhisselami Kuske me neve në derës Shire për ju të regoj gjëmot Si më zvini 30 dit Si më zvini 30 dit me ralë në derës Vesh në një dit Unë për ju kalzoj Unë e stilin e derëseve e kam qashtu ju më për Një dit në Ramazan me mungu Kejt derëse në të Ramazanit shemen Se unë e kur ta nisit parë në dit Ka poa kër një anoj dit në Arifës Dhe në një ditë një dhëmë e gjonë me ditë direkë pa kur gjonë ashtë shtilë ashtë kur gjonë ashtë kur gjonë ashtu. Si së so, pak pa kur gjonë s'ka onë ta. Dithë në arripës e më lëjune. Një, një munges kejt e plishë, unës i kam dersët si qërë të gjallarë. Sot abdesej nësër kompë, mësër të krajnë e gjastë, shmajtivë, unë i kam drishë e dersët. Me muë dush me qenë kontakt në nësop, në nësopë, si në nësopë, si të qoni nëmja, dhe të ajete vënsurët të laraf janë kësisoj unë a ju thash ju vë më smangër po, thash u bëga bimja po edhe avrati u shplu edhe u mundud sa ta të të i ka jahësipani alejhima aminuar akil gjemna thademi edhe shosje ati nona njërzis kure pa mështë dhe shka kanë bo po avrati a shplu ja kanë njizë me mora si pëfleta, të fleta penve të mdojja gjennetit me umlu me ta tha Allahu e jok jo këtu nuk shqytët sa jo kjo kjo se ka vendin kjo kjo se ka vendin edhe sirja e ligjeve të Allahut edhe urna me tati edhe a jo kjo se ka vendin do të bojmë nërishështi fa tipra me gjithë shoqen edhe ketë pi për jashta që përta ban me gjithë ka kjo për e mahatë leja të qërës ka kjo edhe ki fa kul nahbitu minha gjemian ba'dukum li ba'din aduhun walekum fil ardi mustakarrun wa methaun ilahin fa tipra edhe shuqja edhe ki ma i zivi pit zive me ve për i zija po fa kejt jasht Allahu urni allaut kejt jasht gjemot jam qka ka për qelim edhe qka për pëshin këtu fjala jasht në këtë rast jasht prej gjennetit qka më shifat mas fjales jasht prej gjennetit numër një këtu s'ka vend lakimi urnave të allaut numër dhe Nëse ju vazhdo një qështu, pra, sot nëshanket për emë ti këtu, në eshër kush beson, kush garanton në eshër, që se përstritni, jashë, pra. E pas taj kjushim që po e hani këtu, don edhe qera sende, qera gjë sende, mropav, ato s'ikës janë s'ka në vend në këtu. Kejtë jashë, pra. Edhe ajo kriësoria që këtu s'ka vend, nuk ka vend anëmitsia. S'ka vend për anëmitsi. Kejtë jashë, pra. Eta është jashtë qka ka pra është poligoni i miqësies Edhe poligoni janë Tudi i anmiqësies Të disat ju më t'i keni për jashtë Atil një prejgjënemit Pëjgjënetit në ketë venë më një hare Edhe filoni jetën me rezicje Filoni jetën Të komplikuar derin pikën e fundit E mjeshtri maj madh Aj që do t'apagu i nesër Ash meritusi, i cili meriton I cili do të deporton në përkët arsinat Sa i bote, teri të ura e shëjtë në bitësilën kalohet nësër, edhe hiën në gjennetë. Ur në një të ashofë më prapë. Të gjithë, do të hinim provimë. Do të hinë në gjennetë, ku shë japë provimin. Kur kuizë do t'ja bëjmë qepin. Ditën e kiametit do t'le zotë. Posë qërave, efe në gjallu lë muslimin e ke lë mëgjrimin. Ma e lekum kejfe t'ahkumu në sërut të lë kalem, në gjuzin zëtë në nënë kurani kërim, fa Allahu gjallë Kjo do të lejohet para se të gjithë a vitin me Kiametin. Nuk do t'i barazoj të mirët me të këshit sot. Fadallahu ma bi ghurur. Shaytani përdori intrigën edhe mendjen madhsinë e tij, atë që padon Be. Tha hasni te ka bëma xindone Allahu xhallajelaluh. Farama qa al-shajara badat lahuma sawatuhuma. Ne tkërku mena pe na Ademi edhe Hawa me tkërkumin, me dhûmen ata në mohën e gus e kanë hetu gabimin. Në dërsat që kaluan, tash pardit, në dërsat që kaluan, thakam se prej punëve që njeriu nuk don me u marr me ta tëlla puni s'te. Me mohave ai ishte prej gjithve që njeriu nuk pranon gabimin. Zor e ke me me çu me detyru me thon gabim e paka, zor e ke. Edhe vo për këtan tham tisht e hetues, si një mbi dit hetues e advokate çera çera çera, se njeriu sfokalistë بپرانو سکاگابو پر کوراچس یاتت نوای کوراچس یاتت پنگامارتا اللهوت پونت یان کت ندریشه ادمی علی السلام نتکرکو مناسا یا الله وکاندالو گراتی دورت بشوشت تی و تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لناك وان لم ترحمنا ترحم لنا وتغفر لنا لا كن نكونن من الخاسرين فظبط اداشور Unë edhe shoqja i me gabuam, e banëm këtë gabim të gjallë, të të të tëlin ti, e ke përcil drejt për drejti, o illem të rhamna, o të gëfirlena, tha nëse nuk nga më shiron, edhe nëse nuk nga i fal, unë pa tham me gjithë shoqën ti me së ne, dëtë jemi të ditë të humbur. Kështu pra, a donë allahu me ta fal? Qka duesh me bërë? Nëse donë me ta fal, allahu i pari kusht ta me pranun se ke gabu. I pari kusht, Nësë no më ashtëra se nuk e anë pazar i administratës Allah u gjëllë në gjëlelu me u bojë se s'ke gabu, a me pasë qëfë me ta falë që ke gabu. I pari i kështë me pranu gabimin. Po dhe në gjithët e kësa i botë e këtoa. Sa ma shumë të mundosh me jikë, e ranon vetën ma tepër. Por në filim kur të pranësh, kur të pranësh filim, që ka ke bo? Një pjesë të krimit që ke bo, e ke shkarku vetën, një pjesë të asaj. Mirë po këtu në këtë dunjane ka një problem këtu ka një liç këtu thot kështu në gjig shkat duj ban vetë mos e prano këtu as në në këtë në këtë dunjan ton vetë mos e prano këngërat ne shkojnë ti shkojnë çastoj vetë mos prano ata allahu xhelaluhu dhe leluva ban mele tu vërtet po pranoj gabimin adem ali serami nuk ka o zot po çështu si na mpaskon pa po, çik jo ke ajo pema për shazetën se përna dit. Se përna dit, po mirë be kjo si kjo se në dalovë, kjo i shko në kuqe dhe kjo e kuqe, kjo e modhe, kjo e modhe, e unë shka të bajin ngrati, qaj një i shko në lëshë të një rashë këto në materëm, që së mbrojgje e halit tonë që shtonë, a, a të për nga mërë të allauta ndryshet. Tha, unë un, un, un, un e bëna tha, nëse nukëm falë ti mua dhe nukë mërë, para si një lutë jë Humbur, Allahu Gjelle Gjellalu tha, po Tha, po, ti Edhe sho që ajote jenit falun Po, Muhammed Mustafa Sallallahu alaihi sallim A ti të mramit për nga merë Që mas mija viteve dhët vine Qështë jenë tonë dhe zonjës Dhëtë jazbaj kurani kërimi dhëtë i thëm Fë nësi e Ademu Falem në gjithlehu azma Azma, në ajetin qëtër dhëtë i thëm Fë asa Ademu Rabbehu fë gawa Ademi ga boj dhe banë një gjuna edhe do t'i thomë se ademi t'i thamë mos edhe nuk e gjetëm t'kam ngullun si shte i kam ngullun ative mas mija viteve do t'ju kalzoj për këtë gabim e qka të shfarë derës i do t'ju japë do t'ja japë një derës për të cilin disa njërës ndosh ta eventualisht ndohë kemi nasi gjemoti ka një harë e thonjë o oh, be hoqë be Thomra. qa këta ademi be t'ja gje a s'ka këtu mangat di shka me ne kalzoja pitas këta ademi Po mirë pra, unë për të pysë 4 centash. Ti kur po laf droshës dhe je i familjës mirë, me ka po laf droshë. Shfarë babe kam pasune, anë e me ditë të historien e babes plak temit, ku anështë jaj? A botë toke për te tokës. A kalzëm ti për shtirë, pituave, dishka. Që unë të kalzëm ti për shtirë, dishka. Kalzëm ti pituave, dishka pra aj poeti faqësëto la te kul asli i me fasli innama aslë lfeta ma, ma qab hasal ta më sujë kam pas babën e ljishin sujë marë kushje së bjegë kushje pra na kemi na, po, na, na kemi të të të shbjegu surën ajetët e kam përfëshia adhemin edhe kemi derësin tojmë në në atese Allahu Jelle Jelalu vë Jelle Shanu na të qërtoj haqishë herët babën tojmë se në senu kje kam gulës kushtë frit në senu kje kam gulës Prit, kam rëshqitja. Rësh, Keme kem rëshqit frik, nëse nuk je kam gullës. Bola është prej derësit sotit të dish, se nëse nuk je kam gullës të prit rëshqitja prej vendit kë i ke vuhë kombët. Populli i jonë kër e lafë e, edhe kër gjithë metoda qera dhe metoda sistemeve reguloreve qera, a nuk rëshqiti? Jo, ka rëshqit, e nëse nuk e ka pa, si kanë fajët, këmbët, këmbët i kanë rëshqit, si ti kanë fajët, që së pa e shohët se ka rëshqit. Kondot, po se po i ka në rëshit, po si një për e shopin. E shka zgjedi a i pra, zgjedi sistemin qetër e zavendsoj me ten sistemin islam. Sistemin e Allahut, i vunin e vend sistemit Allahut për jetë sistemin e dreqit. E sistemi dreqit qka pra, sistemi dreqit ta vezvese. A ti ku të ka ndalë Allahut, ku të ka thonë jo t'i thu po. Po e kri, hemen, dhe se në sotit, po dalë të gratë kejt pëmët, ha ke, kejt pëmët hajt veç këta, ha. drejta ati shëjtoni. Meri jenë zetë kutinja të shpija, e shtinin një zetë kutinja, ka një lirë, të s'man live, ka, ka një pës lirë të s'man live. Njenë në kutin, meri një bandë, prej të të kështonë, në të vëgë, në futë ati. Kejt qërë atë lejë veç të më kapak, qatë që e kemë edhe mështële me dri edhe thri gruz që të qera të qeli shkatë dushban qatë me dri mështë prek se kam shti di shka aty më rëndësi shumë edhe shkonë punën tone qire nakë shamë cëla këtia a qel e cëla sa prek po shi qo unë për kaldoj o borri pa fshin gjithë ditu se a hanë gru në përbark di shka o borri pa fshin bukja pa pekja të gjegme të eshet pa la, misafiri pa prit të li petka dhe kejt karantuk edhe lo pa pamjel edhe vici pa firë kejt punë pa krise qish me arrit tërja të te, aj kërfa mës me qel me pashka ka mre enda ato ketë ka paslira, ato s'jan më ransisa ato ka thonë shkatë dushban po aj këtu kërja ka në drini shka ka lonë, e më gjizhe me kryu, me maru një qelë i cili qëllë të qëllë ata, edhe mbyllë me këthe në dhemë, qësha konës mirët veshë, ama me po, kure qëllë e shkreta, kure qëllë i këti në shka me pa, i kishë fut një grush dhe apje e borën vët në këti, i tha, po kur gjohë maras pas ka shti një këtu, qështë, qështë të pra, kjera është njerë ju, e majtë kësaj kësha pra, kësha majtë kësaj të kjo gruë, Masë kësaj është ai, i cili është e masë a demit edhe shorë qësë a ti. Lejtë të qera pëti. A, për mirë, ajo, ti thupë ajo, 5 lira, për në 100 këtija, 500 lira, në regu la majo, ka thonë, këto njën, ka 5 lira, kjo mësha vëjtë, këmrena. Lejtë që mësha, dhudë me qera ta, dhudë me thij. Kush, kusha, kusha mësha i lufte. Mësha i lufte, është djali, për i throjnë gramatikë, për së me dië Djale apë e përfakëtën këtë shëjtoni që e sëmjëgojmë na jo a bashkë qaj bashkë më kamet me rakë me dit një njeri që i sëmjëgon detalisht punën djali shka dinaj, shka ban a i djali se di a anë ki kia jo se natë kërës iës gjamiës që ishe i njofmi që ishe asukur kër, a i kërëndel pës nëmëra i djali a ki nashkë e sëmjëgojmë ki nashkë nimi nëmëra lamën e ka ki a shumë i fort shumë Amma fëqit nuk i ka kushëtisit shedi njërtit, pa i ka ato fliqnit i ka të mloja. Jo, jo fëqit shumë, fliqnit i ka të mloja. E një shemë volgjenë gjamiku shakon i radna mdukët, kur tha Allah në kuran se do t'i vinë robit të në zotë ka anë amaj, në gjafë për para dhe mraba për i mantepër, me ka e krasumë. E krasumë me atë cullin e ati fukaras, ati, at, atë fukaras në fliqë, ngra për kaputi, ngra për setre, si s'kam pare, e po am fronka s'kam param dola s'kam param morka amani fenika ma këta e torle cilë për së kakë ja po kështu me dhaja janë ava Allah u thanë kurani kërim për mësë me qenë nga të kontradiktor me kurani kërimin në tha inë kejde shëjtoni kene dhaifa tha intrigat e shëjtonit janë dopta që t'i culli që ka të varët për tesha me aboni herë qështu a lërgohet tak s'fakut nëllim një dhjapa aja pesu Kull audhu bi rab bil falak Le këta së se kam rëmë Se a gjanë kërti venë vakti Audhu billahi mine shejtanir rajim O zëp Pëmbrohëm me tije prej shejtanit Kuj këto Mën një herë lërgjohet Dipunve e depësëzi I tutët shumë Dipunve i tutët shumë A depësëzi ma Ama dipunve i tutët shumë Kuranit i tutët shumë Kuranit i tutët shumë Kuranit i tutët shumë Kër mos e ke A dimek nukuran, mshela, qela, disura, trija, katra, sa i di? Nëse i kënon, qatosurë, shka i di? Kur se ke me veti, iq? Asni herë. Edhe e zoni, kur të therëre. Kur të therëre e zoni, satë një e zoni mu e zinit largë në të teren s'ka. S'ka në të teren. As, as një, sa iqë për bëjë. As një. Pra, në, nësë i di shka se e di që i tutësh. E di e di që i tutësh për më së preksë nështë të thëmë ti tu të, të shërë po tu të, të, të, të, të shë në bjeshk në atën më cit tu të shë fërë edhe të ndodhë që dridhës si qënit e kam kërider së në sotit një 5 minuta intermets kur dene në do njerë në hapsin në bjeshk në malë në atën edhe vind të shpia ka ndojnë se kanë pa dhishka ka ndonë kër i kanë quë ditë në atë venë kërë e kanë pojë lisin të fakë, ja kona? Dishka i bojë, dishka dhe më konë. Kurdoj, një lukë livrit, i, i, i bojë në sinë se dishka. Edhe të të të në mirë. Unë e di, të të të në mirë, ama jo të të në pak e shumë. Po banë vakiju jetë, pasoj amrapa. Dheri kush konë puna, mi qëmi i fringë dhe të regje. Po të mësoj, se këto frimë na, këto frimë na, mas Amo onë fri një orë ma si që një e pandërprej në gjami Për të mësoj Nëse të ndodhë dhe në sen ashto Mëse lënë këtë një në më kujtu Për që mëse vetë më kërkan Këtë digi së ashtinin vash Edhe thërë e zonin Ashtë sa ke mundësi Edhe hashtë e para Të e thërë e zonin Sash zani jotë largë të nene e ke qel Hatë Të mrapa Në të në onë të ke qel Se ajë ku thirë të zoni Sash S E kundar të e shejtoni të ashe zoni, edhe ashtë përani krimi. Piktive gjonave tutët. E pëj njërdhve pëj një në spalë shumë, pëj një në spalë heqë. Pjative shumë shka tutët, janë në mazgjit. Kushe falë në modin, shejtoni tutët pjatit në modin. Shumë, jo kështut, tutët me dalë për para, edhe tutët, edhe nuk tutët, prea tishka i edhdoj të shpejt. Ka thonë me një harën kohën e musë të shejtoni, I, e kanë pytë shka band ti me atë shka ajovnu sa lujmë me ta si fmit me topit sa lujmë nga shejtonat me atë shka ajovnu si fmit me topit kësëno e bojmë, sa top e bojmë lujmë me ta kërdo kura një kërin edhe therë e zoni në atë rasinë pe e ka zë një ras, në bosme kur kanë rato vlasnit me një halagje ashe thekon në histori në retë lukta vëreja kur kanë a me një hal, me një faj sulmi ato që kanë sulmu ka qetuse e krim. Kto kurr çon ka doktor, këtë tot, këtë vllazë ditor, kurr çon ka bë. Po këtë rezon. Kur këto, këto tod, këto e ka rezonin ka i kalmiku, me këta askarç ka i ka pas, pse e zonit? Po çka u bën zonit çka? Çka çka ban e zonit? Kanik, çë krijesorë kanik pse e zonit? Ama nëse pyjt, pse kanike veket kemi mundësi me të kallëzu. Allahu thab do shejtana janë njerëz do janë xine. Çfarë diti shqon njerëz kanik si ai si ai nitë nitabiate nita kan. Jan go njerëz edhe kanik. Pse po fam unë edhe për fund thot Se po thamune se shejtoni ashtë i lisht kofërët e zoni? Se ashtë i lisht? Asë një herët si kohë dhonë rasti me ushi mirë me u forëtu. Bota e gjinëve në vendin ton ashtë shumë i lisht. Me qenë se gjëmë, e di që s'jeni të kuptu, s'ka do me thonë bota e gjinëve ashtë i lisht të ne dhe shejtonave. S'jeni të kuptu, përja s'jaroj nëndrishe. Me qenë se heket përdja. Edhe atë botë ju e shifë një mesin, she Kajtë janë këtë likur E përmijë Njonin i në Njonin i sërë e zanë Qetnik në kuran Njonin i së pjegë në sehat Njonin i së pjegë të fësir Njonin i së pjegë hadis E zonin ndrek E zdo disa atë e zanë E qishë mu të rashaj A gjë në Austri Kë kanë qelë Mësi mirëni mi këto s'janë si vita S'janë alegëri Këto drejti janë të u e thonë Qërshë tona është për sdrejti Jo pi për Ki, se janë na o të në në harë ma shumë se na ki popol janë shumë zhvillum të gjithë janë shumë zhvillum me uheg përdja me i pa e gjithë të dhe shetonat në përëndim janë ketë ket kanë 100 kilogram edhe mu para te kjo makina funksionën shumë mirë a gjithë ti banë vakimës i bohë atër me pip se bada ato bojnë se si e bazë lëka pa i nahi zbojmë to me një argument edhe po e kri a ke një në shqiptari kodra e, sh, e, e, e, e sir bazë zhive dikon në Gjermani ka Hexenberg a gjë ka nga Berlini ta Hexenberg kodra ka jënin kodra së iërbazë me a gjë mlejëllën a to mlejëllën së kur gëllu bëgjit që ka po mlejëllën ku ma në obë më një men Hexenberg ku mlejëllën a to kur ta shajnë Gjermani plakën i tojnë a zdi Hexë diliashtë së iërbazëja keqen jare kështu i shajnë Hexë Nas kemi ksi pun, ama nuk jemi patata. Nas kemi edhe nuk jemi patata. Tëna po mundohen të grah. Po mundohen të të ajudë. Po mundohen disa njerëz na parta dikun e mirën me kë të cerrin që unë s'e kam sot për temp, kur të vjen e vaktë asnjëgjë. Mirën me ta e me, Shka me bojnë një epshë. Çka do bëjnë këto? Nit siksha e kanë buar me shkunuse me të lvit pak familjen. At djalin me të lvit pak, ose filani ishte shumë zengin, mos ta bajn fukara, filonin ta bajn smut te i kam xhelozi e këto kush janë pra këto janë xhemotit të cilët e kanë shejtonin imam masati falën këta kanë lidhje me fen si të ketë kanë janë me fen lidhje çaj këto kanë lidhje po çan të gjujtorve si të ken lidhje me fen si ken ato hafzlar çaj këto kanë lidhje me fen këto si janë muslimanë islami këto pun nuk i dën islami jo si nuk i dën po i lufton edhe ligji i njerëzve që janë se herbazni islamin është me i prej me shpat në qaf ma si të vërthetohën së përënë atë pun prej me shpat në qaf lilla il fati haderi në esër ma si kim dhije insha Allahu ta'ala